Goed, ek is baie blij jylle is hier en jylle die kouwe trotseer. Uh, ek dink uh, die heren is vir ons baie goed. En uh, ons wil graag hier wees om na sy stem te luister en te hoor waantwo hy moet ons op pad is in ons eie leven, maar ook in termen van ons gemeente en in ander kontekste waar ons is. Ons gaan vanavond praat oor kosteberekening. As ons besluit te neem uh, in die proces om Godse wil te soek, dan moet ons die koste bereken. Ons uh, oorkoepelende thema is nie my wil nie, maar dis Godse wil wat moet geskiet in my leven. Vanavond kyk ons na daai pad teken uh, van die weegbrug. Um, ek weet jy of hier in die omgeving een weegbrug is nie, maar daar is baie ander routes, vooral waar die zwaar vrachtmotors rui, waar die weegbrug langs die pad is, Uh, om te kyk dat die gewig binnen perke is en evenredig op die aste versprei is en die sommikies moet klop anders moet die ouwens hulle vrag aflaai uh, en om oorpak dat die, die gewig op die aste te versprei is kyk wat trek ons vanavond met die bybels uh, dis, ons is lief om te sê ongelooflik dalk moet ons vanavond sê dit is God gelooflik Het is God gelooflik, laat ons bij by 165 bybels staan. Uh, ons het in die drie daar 917 rand ingesamel vir bybelverspreiding. Daarover is ons baie, baie dankbaar. Ek dink in die stadium is het 165 mense wie sy harte ons kan blij maak met die eie bybel wat in hulle hand gesit kan word. Dit is ons sprenkie vir die aand waarmee ons begin rondom Godse wil... The safe is in all the world Is in the will of God Want daar wat ons Een aand of twee van tevore gesê het Van die geel Santa multiplex uh, Sambriel, As ons onder Godse wil is Gedek is binnen Godse wil Dan kan ons die natereen daar nie. Um, Dan is dit die veiligste plek Waar ons kan wees binnen Godse wil En al is die omstandighede nie aangenaam nie Het hoe Paulus gisteravond in die tronk nie dan is dit die veiligste plek om te wees, as ek gehoorzaam aan Godse wil is. Heere, ons wil in die, die aand tot ie nader. Ons weet, ie is nabij aan ons, dier die gees, hier waar twee of meer in die naam by mekaar is. Heren, ons het die kouwe getrotseer en die wind en die donkerte en die veiligheid van ons huis prijs gegee om vanavond vir u te ontmoet hier as gemeente. Kom ontmoet ons. Ons wil nabie aan u wees. Amen. Ons skrifleesing kom vanavond uit Lukas 14. <coughs> Terwyl jylle so'n toe blaai, ek gaan dit in die boodskap vertaling lees. Kom ons sê net gauw vluchtig waarover ons tot nou toe gepraat het. Uh, die pattekens wat die heren vir ons kom geet om sy wil te ondersky. Kom Uh, die sondagochtend het ons die telefoonteken gehad om te sê ons moet in gebed vir God vra wat sy wil is uh, ons het uh, by die selfde geleentheid ook na die toegeeteken gekyk dit helpie ons vra Godse wil en ons gee nie oorde aan, ons gee nie toeda aan ons moet dit gehoorzaam ons vraag nie net Godse wil uit een skierigheid uit nie ons wil dit gehoorzaam en had ons maandag aand gepraat oor die risplek die aftrekplek, padtekentie langs die pad, het gaan oor die ris en die vrede, wat die heren ons gemoed moet gee, as ons besluit te neem, uh, en gisteravond het ons gepraat oor die ompad teken, waar die heren ook somtijds kom neersit, en die alternatieve routes wat ons moet loop, die ompaai waarop ons gelei word, om uiteindelijk ook by die bestemming uit te kom, wat die heren vir ons in gedagte het. Vanavond gaan ons een bykie oor die die weegbrug praat in die pad teken daarvan kom ons bid eersang Heren, die woord is die licht op ons pad die lamp van ons voet die woord leie onder op die tafel oop dit die bron van waaruit ons die wil ontdek Dit is die boek wat vir ons leer wie God is, wie hy is en wat hy doen en hoe sy pad met ons loop. Dank u vir die voorrecht dat hierdie woord in Afrikaans is, verstaanbaar is dat ons kan lees, kan sien. Gebruik vanavond ook hierdie woord, heren, om met ons te praat. Amen. Die boodskapvertaling klink so. Kom ek verduidelik dit met een voorbeeld. As jy jou huis wil bouw, werk jy mos voor die tijd uit of jy genoeg geld het om dit alles te kan doen. Nie waar nie? Anders, as jy nie jou sommekies behoorlijk gemaakt het nie, is jou geld al te min nadat jy die fondament gegooi het. En wat gebeur dan? Dan lag allemaal vir jou. Alle sal sê, daar is nou vir jou die mekaar ou, wat een huis halfpad bouw. En dit dan net so laat staan. Nog een voorbeeld, as een koning met een leer van 10.000 soldaten besluit om te gaan oorlog maak ten een ander koning met een leer van 20.000 soldaten, moet hy voor die tijd baie mooi dink of hy dit kan recht krij. So nie, moet hy liever een afvaardiging na die ander koning te stuur en met hom probeer onderhandel om een vreedsame oplossing te krij. Ons lees net tot daar saam. Ek het reeds ietsie gesê oor die weegbrug teken, um, daar by Vredendal, eindelijk daar by Van Rijnstorp, is daar een op die N7. En ek sê nou wat die lorries lief is om te maak, om alternatieve routes te kry, om die weegbrug voorbij te ry, so dat ek nie nodig het om daar te stop nie, want heel dikwils is hierdie interlinks oorlaai, En as hulle nie oorlaai is nie, is dit betekent so dat die vrag nie goed versprei is nie, en dat hulle dan afgetrek word en die boete kry, en nie verder mag ry, voordat die vrag nie geherrangskik word op die, op die groot trok nie. En dan trek hulle jou af, en dan bereken hulle op die skaal die ou sommiekie van wat elke as gewig moet wees, en dan wacht die spanning vir jou om uit te vind, kan ek ry of moet ek bly? Schie moet ek nou vanavond dalk, um, aangaan met die voorbeeld wat ek gisteravond gebruik het oor die, oor die motorfiets en al die dinge. Um, ek wil nie te veel van my geheime uitlap, al in die eerste drie maanden wat ek hier is nie. Maar ek het voor baie lang met een ou oh, Hilux gerei 2.4 petrol, so jylle sal achterkom ek is een petrolkop. Um, ek hou van petrolrij goed, het was een 2.4 petrol, ehm, um, O, Toyota Heiligs, dubbelkei uit vier by vier, die gemeente het my al begin spot en gesê, betaal ons jou te min, want hoekom rai jy met syke goed? En toe gebeur het een jaar, dat ek en Anton gaan jag op Agenhuis, ach nie op Agenhuis, jy op Pofadder, maar ons rai daarby Agenhuis voorby, ons is die zondag na kerk gerai, en toe, terwijl ons so rai, en Anton neem met sy self voor die zonsondergang af daarby Agenhuis, toe voel ek net, hier sit die bakkie, en ek sien die, excuse nou vir die Engels, die revcounter, hardloop hier in die rooi, en ek stier die bakkie so, van die pad af, toe kom my wiel, met die sy as, toe val hy uit, toe kom my wiel hier by ons, voorbij gehaardloop, en hy steen my kant vast, by my dier, en daar gaan die wiel, met die stuk as, aan om, en daar is ons gestrand, toe die ouwe by wie ons gaan jag uh, ons gaan haal, en toe, het die bakkie het eindelijk, weer op Verenendaal gekom, en, um, toen mis ek besluit, as ek om nou klaar reggemaak het, wat maak ek nou met die bakkie, is dit hier nou maar een teken, dat ek moet verkoop nie, vir my ander reiding moet kry nie, die bakkie kan gevaarlik raak, is dit met Karin gebeur het, het sê die bakkie gerol, en uh, ja, toed ek begin om huiswerk te doen, en my huiswerk is eindelijk baie eenvoudig, ek sal enige reiding reide, het moet net een Toyota wees en wit wees, um, maar ek vat lang om my besluit te neem, ek, doen per keer te veel huiswerk, ek probeer te veel die kost te bereken, as ek hierdie besluit geneem het, wat gaan die implikaties wees, um, en sovoorts, en maar kom ons los het daar. Ek denk hierdie pad van die weegbrug wat, um, ook die die heren langs ons neergesit word, langs ons levenspad, is maar net om te sê, as ek en jy op soek is na Godse wil, dan moet ons die opties, versichtig oorweeg wanneer ons besluit te neem ons moet vooraf die koste bereken voordat ons een goeie besluit kan neem moet ons dus eindelijk eers ons huiswerk goed doen ons moet soveel as moendlik uitvind oor elke liewe aspek van die saak waar ons besluit moet neem want ons finale besluit is eindelijk maar net so goed soos die inlichting waarop dit gebaseer is. Lukas 14 wat ons vanavond gelees het, sy context is die volgende. Jesus praat met, met sy disciples en dan sê hy vir hulle, jylle kan my nie volg, sommeneit blindelings, as jylle nie eerst die koste bereken het nie. Jylle kan nie my disciples wees, as jylle nie die koste bereken van wat het gaan behels om my volgelinge te weesie. Het is makkelijk om te sê, Jesus, ons gaan nie volg, maar in die praktijk van die volgelingskap van Jesus, kom ek dat ek achter, ek sien die kansie voor nie, en dan wil ek opbouw en omdraai. Het is ook om Jesus sy disciples waarskend sê, bereken eers die koste. En dan is daar twee hypothetische situaties, wat, wat Jesus gebruik, in sy gesprek met, met, sy, met sy kinders. Die eerste een is hierdie constructieproject. Uh, die boodskapvertaling praat nou van een huis wat gebouw moet word. Hierdie ouwe het gedink maar, my behoefte is om een huis te hee, en hy het weggeval, en hy het die fondatie uitgegraaf en die fondatie gegooi, en toe die huisvensterbank hoogte gebouw is, toe gee sy geld op. Toe kan hy nie verder nie. En amal wat daar voorbij beweeg, um, vraag my wat gaan nie aan? En as een mens sê, jong die ou sy geld het opgeraak, dan raak dit die bespotting van amal, want het hierdie ou nie sy sommekies voor die tijd gemaakt nie. Het hy nie een kosteberekening gaan doen nie. Jesus wees eindelijk vir ons, in hierdie eerste hypotheese, die situasie van moet ek of moet ek nie? Moet ek een gebouw oprig? Moet ek een huis bouw? Of moet ek nie huis bou nie? Die interessant uit, uit hierdie eerste beeld is dat het nie so dringend noodzakelijk is dat hierdie huis gebouw moet word nie. Daar was hier sperdatum nie. Die huis moes nie ten die sekere tyd kla wees nie so hierdie ouwe het geen verskoning gehad om sy huiswerk vooraf te doen en as hy nie genoeg geld gehad het nie te gewag het tot hy uiteindelik genoeg geld by mekaar gemaakt het of gaan leen het om die huis klaar te bouw geen skade sal so angerig gewees het aan niemand as hierdie huis nie dadelijk gebouw is nie maar hy net gewag het dat hy klaas sy geld en sy plannen en sy tyd achter mekaar gesit het, so dat hy die huis kon klaarbouw. Die tweede situasie wat hier geskulder word, is die koning wat moet besluit, gaan ek oorlog maak? Gaan ek oorgee, of gaan ek oorlog maak? En as een mens in so'n geval nie die koste bereken nie, dan mag dit wees dat daar onnodige levensverlies is en dat as ek verloor, my mense as slave in diens geneem kan word van hierdie vreemde koning. Daarom was het vir hierdie koning ontzettend belangrijk om die koste te bereken. En in hierdie geval, anders as met die bouw van die huis, moet daar een besluit geneem word. Dit is dringend. As hierdie koning nie wil oorlog maak nie, dan gaan hierdie besluit namens hom geneem word. Dan gaan die ander koning, moet hom kom oorlog maak, en het hy eindelijk nie as sê in die hele situasie. Het is daarom, dat hierdie, dat hierdie koning alternatieve onderzoek as hy sien, maar ek het 10.000 man en hy het 20.000 man, dan, dan soek hy alternatieve, want hy weet, hy moet sy opties nou baie fijn oorweeg. En die alternatief is, dat hy dalke vredes oor eenkomst, moet hierdie ander koning moet gaan sluit. Let op hoe slim is hierdie koning in hierdie beeld van die oorlog. Wanneer die koning probeer vaststel, maar hoe sterk sy leer is, dan baseer hy dit nie net op die sommekies nie. Van ek het 10.000 soldaten, en die koning het 20.000 soldaten nie. Hy kyk ook na sy eie soldaat, en dapperheid. Al is ons minder as hulle, as dit op confrontatie neerkom, gaan my 10.000 soldaten dapper genoeg wees, om die 20.000 van die vijand te verslaan. en hy krij eindelik hier antwoord op die vraag, of my soldaat dapper genoeg is, ons is wel in die minderheid, maar of ons dapper genoeg is om die koning aan te val nie. En daarom onderzoek hierdie koning ander opties. Ons lees in die 83 vertaling, hy stuur een afvaardiging na die ander koning toe, om te gaan hoor, as ons nou wil oorgee, wat gaan die voorwaardes wees? Wat gaan die voorwaardes wees? en misschien moet ons ook let op die tydfaktor, in die 83 vertaling staan het beter, toe die vijand die ander koning nog ver was, toe het hulle alle afvaardiging gestuur, betijds, om te gaan hoor, wat gaan die voorwaardes wees, as ons wil vrede maak, Sodat dat hierdie koning genoeg tyd het, om sy plannen achter mekaar te kry, hy het is nie gewacht tot op die nipperkie, om die afvariging te stuur nie, maar het betijds die kost te bereken. Twee situaties wat Jesus as voorbeelde gebruik, om vanavond ook vir ons te kom sê, as ons besluit te neem, bereken ons die koste. Ek is ingevalskuldig daar, en dat een mens dikwils vergeet om dit toe te pas, in die alledaagse besluiten wat ons neem. Ons koop het keer goed wat ons nie kan bekostig nie. Of moet ek eerder sê wat ons nie nodig het nie. Ons sê iets in die beeld wat ek gebruik het. Hier kom hy sinnelike begeerte in jou op, wat het wil hee. Ek, waar hy nie nou hoor of, of het Godse wil is of nie, dit lyk vir my lekker, ek wil hy motorfiets hee, dit lyk een aangename ding, ek sal hom geniet, ek wil hom hee, en daarom koop ek om, en eindelijk het ek om nie nodig. Of ons sê ja vir een project, en dan halfpad, terwijl ons met die project bezig is, kom ons achter, maar ek gaan nie tyd hee, om die ding klaar te maakie. Ek het te gauw ja gesê. Ek moes nooit ja gesê het nie. Of ons neem een besluit op die ingewing van die oomlik, En partijmens is baie lief daarvoor om jou in die drukgang te sit en te sê maar jy moet nou besluit. Jy moet nou besluit en dan neem ons oorhastige besluiten wat ons later berouw. Of ons aanvaar een bediening in die gemeente. Hulle kom na my toe en sê vat verantwoordelijkheid hiervoor en ek sê ja. En dan is ek een maand of drie of ses in die bediening is, dan kom ek achter, maar ek moes het eindelijk hier gedoen het nie. Ek het nooit die koste bereken nie. Ek het nooit gevra, wat behelst dit? Wat houd dit in vir my? Is dit Godse wil vir my, dat ek in hierdie bediening in die gemeente betrokken raak nie? Ek denk hierdie gewoonte, kom ons nou met die geloofsgewoonte van koste berekening, is iets wat die heren ook op ons tafel kom neersit wat ons sal help om hierdie ooglopende berekeningsfoute en die besluiten wat ons maak uit te skakel hoe gaan ons die koste in die praktijk van die lewe bereken daar is so vier of vijf goedkies wat ek daar neergesit het die eerste vraag is wat is my behoefte Die eerste voorbeeld het gesê, hier die ouse behoefte was om huis te hee. Het wil baie graag een huis hee, en hier die bouwer het gaan sit, bedoel en hy nie gaan ris nie, hy het gaan sit, om die koste te bereken. Hy het gaan kyk, het ek genoeg geld, of hy behoorde te gedoen het, het ek genoeg geld, is die arbeid, het ek die materiaal, is daar genoeg tyd, kan ek hier huis bouw? En op grond van sy behoefte moes hy toe een kosteberekening maak of hy hierdie huis kan bouw of nie. Kom ons gebruik so hier en daar een voorbeeld vanavond. Dalk sit jy ook vanavond hier en, en jy, jy is dalk nie een intrekker of nie in die gemeente. En jy het achtergekom is wat dier die gemeente lede gedoen word, verricht word. Ons wil graag een verskil maak in ons gemeenskap. Ons is gestierd is van die Heere. En, en allemaal is soort van opgewonnen oor die gemeente en oor die bediening en die goeders. En my behoefte is, waar kan ek inskakel? Waar kan ek een verskil maak? Dit is my behoefte, ek wil deelwees van hierdie gemeente, ek wil inskakel ergens, maar voordat ek dit doen, moet ek eers die koste gaan bereken. So die eerste ding is, bepaal wat jou behoefte is, wat jy wil hee. Die tweede vraag is, wat een hulpbronne heet ek? In termen van, van hierdie behoefte van my, om ergens een uh, plekkie te kry in die gemeente, waar ek betrokken kan wees, sou wees, wat er hulpbronne het ek, wat sy persoonlijkheid het die Heere vir my gegee, wat sy gaves het hy vir my gegee, wat sy talent het die Heere vir my gegee, wat sy hulpbronne is daar, so dat ek in die verskillende bedienings, ergens betrokken kan wees. Dalk sê jy vanavond, maar ek het een stoof in my huis, dis een hulpbronne wat die Heere vir my gegee het, so ek kan saans met die pingster sopkoek, en dit vir die gemeente gee, en dit is my bediening. Of jy het een vier by vier voertuig, jy kan saam met koos, op een sending uitreik gaan, en daar in die boendoes inraai, en klomp balle, die, die sportballe vir Christus gaan uitdeel, en, en die evangelie op die manier versprei. Watse hulpbronne het ek? Waarom het die heren my geseen, so dat ek op die spesifieke plek in die gemeente betrokken kan wees? Een derde ding, hoeveel tyd het ek? Soms tyds denk mens, ja ek, ek wil nog ergens by een project in die gemeente inskakel. Ek wil ergens een nissie kry waar ek my gewig kan ingooi. En dan denk jy, ach maar wat is hier so hastig nie? En dan 5 jaar af in die pad, 10 jaar af in die pad, dan verander die omstandighede so, dat jy groen kloof toe verhuis, in Mosselach, in, in, in Jots, of in, in groot revier, en dan is jy nie meer deel van die gemeente nie, en dan het jy eindelijk nooit ergens betrokken geraak nie. Ons moet nie besluit uitstel, tot op die einde nie, ek weet ons kinders is mal daar oor, hulle dink dit bring so'n bykie extra druk en spanning by jou, en dan presteer jy beter in die examentijd, maar jy is begin voor die tijd werk is baie onderwijsers jy En dis hier die waarheid. Hier. Hoe gauwere mens begin werk, hoe beter. As een mens uitstel, dan leid dit betekent hier tot dringende besluiten, oor hastige besluiten, wat verkeerd geneem word. En nou, toe ek vanmiddag daar sit, toe kom hierdie beeld het in my kop op en ek weet jylle gaan my nou met klippe doodgooi en stenig. Die beeld wat ek nou angedink het vanmiddag is sommer net rondom hierdie hoeveel tyd het ek. Ons raak allemaal oor, ek in tluis. Wat gaan van my woord is ek nie meer na myself kan kyk nie het ek plannen achter mekaar waar gaan ek bly na wat versorgings oord gaan ek of stel ons daai besluiten uit uh, en ons sê vir ons self daar is nog baie tyd om daai vraag te antwoord ons gaan het nie nou doen nie ek is maar nog kort hier maar ek kom achter hier is een paar mense wat uh, julle baie besorg oor is wat Gedinke, daar is nog baie tyd om die besluit te neem. Dit is wat hy al voortijdig betijds moet begin neem. Niet tot jy 100 jaar oud is en dan so verswak is dat jy eindelijk nie die besluit mee kan neem nie en jou kinders of jou skoonkinders of wie ook al die besluit namens jou moet neem. Vierde een, wat er ander opties is daar. As ons moet besluit, dan is hierdie vraag eindelijk maar die evaluering van een klomp opties. Ek, ek denk, daar is min situaties waar die heren ons in sit, waar wa ons net een ja vernieuwe het. Daar is altyd een derde optie, en dis om te wacht. Ons denk, betek hier, um, enige situatie het net een van twee opties, of ek sê ja daarvoor of ek sê nee, maar, maar die derde een moet ons nie vergeet nie ons moet per keer wacht en dis die wacht wat hierdie koning die geleentheid gegeet om nog opties op die tafel te sit en te besef maar miskien is die beste optie om te gaan vrede maak en te gaan hoor wat sy voorwaardes gaan die koning stel so ons nie hoef oorlog te maak nie maar vrede kan hee Dalk is my bediening nie omdat ek een stoof het om sop te kook vir pingster nie. Dalk is my bediening nie omdat ek een 4x4 het om op een sending uitreik te gaan nie. Daar is dalk ander opties ook. Die Heer het my dalk een passie vir kinders gegee. En ek kan by die kategese school op help. Die Heer het my dalk een passie vir mense gegee. Jy is dalk die mense wat We gaan verzorging nodig kry by by hulle huise en net een bykie, bykie toenadering soek en bemoeienis soek omdat hulle alleen is. Dalk is jy die een wat dier die Heere gestuur word om te gaan besoek aflee en te gaan bid en te gaan ondersteun. So ons moet die ander opties ook op die tafel kry en dit gebeur wanneer ons nie net ja of nee sê nie maar ook sê kom ons wacht net een bykie Kom ons ontgin ook ander opties. Ek wil afsluit, wat is die hindernisse in die pad na berekening. Ek denk, ons het allemaal die prentjie gesnap. Ons moet wel dier dagte besluit te neem. Ons moet die sommekies maak, ons moet ons huiswerk doen. Dis een van die maniere waarop die Heere vir ons in 'n richting stuur. Daar is oor drie van hulle. Dit raak een verskoning om te sê, nee, ek, ek het nog nie besluit nie, ek is nog bezig om die sommekies te maak. Dit raak een verskoning om nie te besluit nie. Nou is iemand vir jou vraag, jong, het jy nou al die besluit geneem om, om te antwoord op die roepstem van die Heere, um, jy is nou verkies as ouderling of dienswerker? Nee, ek is nog bezig om, om die koste te bereken. Dit raak een verskoning om uiteindelik nie besluit te neem nie. Een hindernis is ook om na te laat om een besluit te neem. Jy stel hom so ver as moendlik uit, um, want partij van ons wil te goed die huiswerk doen. Ons is een jaar lang bezig om die huiswerk te doen, en dan gaan die geleentheid al by ons voorbij om ergens betrokken te raak, of om een ander bakkie te koop, of wat die geval ook al mag wees. En die laatste een is, partij keer, lei ons te veel klem op kosteberekening en ons vergeet van die geloof. Ek wil dalken verhaal vertel, ek gaan het vannacht probeer doen. Um, Julle sal nou onthou van Gideon sy bende van 300 man Het Gideon een besluit geneem op grond van, van wat hy sien? Van die sommekies wat hy gemaakt het? Ons is in die minderheid. Ons is een Gideons bende. Of op grond waarvan het Gideon die besluit geneem? Op grond van sy geloof. Op grond van sy geloof. So as een reeneke gemeente, een um, jong gemeente, In die stadium toe ek daar was, die, ouderdom van die, die gemiddelde ouderdom was tussen dertig en veertig. Um, ons het een bestuurskomitee gehad, van, van so tien persone al die bedieninge, die voorzitters van die bedieninge was daarop, en ons sit die avond met die begrotingsvergadering, en ons, ons bepraat die begroting, elke commissie het sy begroting naar die tafel toegebring, ons, dit was hier in, sê maar, het was in 2008, 2008, een um, tekort van 300.000 rand, ek sê vir die, vir die, um, vir die komissievoorzitters, ons kan nie die begroting so goedkeer, daar is nie een manier, ons gaan kerkraad toe, met die tekort van 300.000 rand, jylle sal met afskaal, aan jylle projekte, dit is so net so eenvoudig soos dit, en die, Jong mense, kom sê vir my dominee, die Heer het hierdie projekte in ons hart kom laat gestalte kry. Het gebore in, in ons komisies uit dit wat die Heer ons laat sien het, ons, ons gaan nie ons uitgawe snij nie. So is ons toe uiteindelik kerkraad toe met die rietekort van 300.000 rand in die kerkraad keer die begroting wonder bewonder goed. Dit die jaar wat ek op so as weg is. Een van die boere wat sy bezigheid een groot boerderij gehad het moes ontbondel, soos hulle die dees noem, omdat daar kinders en sisters en al wat die dinges was, wat moes uitge, uitbetaal word en al die dinges, so hulle bezigheid het toe vir een klomp jaar roebel gegaan. Dit was sekere week voor ek weggaan. Toe kom, en ek kan maar sy naam noem, Michael Villune, toe kom hy met die check van 300.000 rande aan, omdat hy die laatste jaar of twee nie sy dankoffer kon gee nie. En hy te kort op die begroting word met een check uitgewis. Tot my skande Jan Voorie skaal af maak die projekte minder. My kosteberekening sê, ons moet by nul uitkom onder die lijn. God het aan die planne gehad. Geloof. En is ongelukkig baie keer met finansies, wat ons um, die koste wil bereken, en het wil fijn snui, en dan laat ons beteken die geloofsfactor uit. Vrienden, die vraag waarmee ons vanavond afsluit, wat er belangrike besluite is daar in hierdie tydstip van jou lewe wat geneem moet word. Wat er belangrike besluite is daar in hierdie tydstip van jou lewe wat jy moet neem. En hoe gaan hierdie patiek in jou dame help die een van kosteberekening? Hoe gaan kosteberekening om die sommekies te maak jou help om daai besluiten geneem te kry. En onthou, uh, ons sal dit weer vir mykaar sê, dis eindelijk baie gevaarlik, as hy ou net een padteken gebruik, om achter te kom waan, toe die Heere jou stier. Jy sê klomp padtekens, en hy moet nou allemaal luister, want somtijds sê die kosteberekening padtekendalk vir ons, ons moet hierdie kant toe beer, en tussen het God met die, met die, met die rus plek, die aftrekplek teken vir my, kom sê, jy het die vrede oor dit nie gaan soek my ris en vrede, so ons moet eindelijk al hierdie padtekens inspan om eindelijk te ontdek waar in God moet my op pad is die heren nou hy ook vir ons uit om voordat ons besluit te neem ja, selfs die besluit of ons sy disciple wil wees, sy volgeling wil wees om die koste te gaan bereken. En hy sal vir ons vrede en ris gee. Hy sal sy willen ons bekend maak. Hy sal ons sien met die klomp pad langs die pad, om vir ons die weg te weis. Amen.